Kettő királyok könyvében fogunk legtöbb időt eltölteni, de ja, várom a tormácsot, de mindegy. Szóval a kettő királyok könyvében fogunk legtöbb időt eltölteni, de nem ott fogjuk kezdeni, hanem a Júdásnak a közönséges levelében. Júdás apostol közönséges levele, ami nem azt jelenti, hogy nem egy kivételes dolog, de ez a, ez a címem. De minek előtte elkezdjük, imádkozzunk. Új köszönjük neked azt, hogy, hogy te gondoskodsz rólunk. Te nekünk adtad a te ígédet, és, és emiatt sem, meg az te szent lelked miatt sem élünk itt árváként ezen a földön. Te gondoskodtál a, a mi megváltásunkról, gondoskodtál arról, hogy, hogy, hogy az az erő, ami téged feltámasztott a halálból, az a rendelkezésünkre álljon. És köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy, um, hogy veled élhetünk. Köszönjük, hogy te most itt vagy, hiszen ahol ketten vagy többen összejönnek a te nevedben, te ott vagy. Világosíts meg a mi elménket, um, és had lehessünk ihletett, olvasolja te ihletett igédnek. Ezért imádkozunk, Jézus Kisztus nevében. Amen. Na, hát szóval Judás levelében fogjuk kezdeni. Ez nem az a Judás, aki elárult a Krisztust, csak ugyanaz a neve. Szóval a Judás könyvében fogjuk kezdeni, méghozzá a két utolsó versével, a 24-es és a 25 ös versével fogjuk elkezdeni. Ez lesz, a, ez lesz a kiinduló pontunk, aztán remélem majd ott kötünk ki, ahol szeretném, vagy terveztem. 24-es Annak pedig aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat fethetetlenséggel, fethetetlenségben nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak dicsőség, nagyság, erő és hatalom, most és mindörökké. Ámen. Ugye azzal kezdődik az Istennel való együttműködés, hogy az ember rádöbben mennyire képtelen e, saját maga gondot viselni önmagáról. Nem minden téren, nagyon sok téren nagyon ügyesek vagyunk, nagyon sok téren nagyon ügyesen e, e, takargatjuk a dolgokat, de aztán rá kell döbbennünk, hogy, e, hogy tisztaság, bűntelenség tekintetében sehol nem járunk, nem járhatunk ahhoz képest, amit, amit Isten szeretne, amit, amit Isten őszintesége, Isten szentsége megkövetel. És sajnos ezzel ér véget az Ószövetség, hogy, hogy az emberen egy, egy ilyen nagy követelés vagy az ember felé egy ilyen nagy követelés volt, hogy tisztának, szentnek és igaznak kellett lennie az Úr előtt. És éppen ezért nagyon érdekes, illetve számunkra érdekes, azok számára, akik az Ószövetség alatt éltek, pedig nagyon nagy megnyugvást jelentett, amikor Pálapostól azt írja a római levélben, hogy most pedig Isten törvénye nélkül, Lehetősége van az embernek megigazulni Jézus Krisztus kegyelméből, és hitáltal. Ez, ez számunkra nem egy akkora feszültség, mint az ószövetségi szenteknek, akik próbálkoztak, próbálkoztak, és újra elbuktak, és még mindig nem voltak olyan tiszták, szentek, és Fethetetlenek, mint ahogyan az Isten azt elvárta volna. De nekünk, újszövetségi szenteknek lehetőségünk van arra, hogy, hogy, hogy Isten legyen az, aki, ahogyan itt is írja a 24-es versben, bűntől megőrizhet, és a dicsősége elé állíthat fethetetlenségben nagy örömmel. Azt mondja Pál, megigazulhatunk Krisztusban, hit által. Lehetőségünk van arra, hogy... hogy, hogy, hogy Krisztus halálával együtt meghalljunk, és a feltámadásával együtt feltámadjunk, és ezáltal örök életünk lehet, és igaz életünk lehet. Van viszont egy konfliktus, és az egyik legnagyobb konfliktus, ugye szintén Pál a római levélben eljut odáig, hogy ki, ki fog engem ebből a... Ki fog engem ebből a, ebből a konfliktusból, ebből a problémás helyzetből megmenteni, és hát a konfliktus lényege az, hogy én újjászülettem, Krisztussal együtt meghaltam és feltámadtam, és új életem van, és Istennek a dolgait szeretném tenni, ugyanakkor ebben a testben élek. Ugyanakkor ebben a testben élek, és ez a test nem, hogy nem engedelmeskedik, legtöbbször együtt sem működik azzal, amit én akarok. És Pál azt mondja, hogy teszem, amit nem akarok, nem teszem, amit akarok, és egyszerűen saját magammal vagyok konfliktusban, tépelődöm egyfolytában, hogy mi legyen. És hát a nyolcadik rész legelején eljut oda, azt mondja, hogy az, aki feltámasztotta Krisztust, annak a lelke, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, képes meg, hát ugye a görögben azt mondja, hogy, hogy energizálni, feleleveníteni, fordítja a magyar, az mi testünket, hogy azt esetenként azt tudjuk tenni, amit amit, ami Isten tervében van. Még ez sem tökéletes megoldás. Mert nem mindig használjuk, vagy nem mindig élünk ezzel a lehetőséggel, nem mindig, nem mindig kérjük Istennek az erejét, pedig, ugye itt ahogy a 24-es versben olvassuk, hogy ő képes arra, hogy a bűntől megőrizzen bennünket, és fethetetlenségben a színe elé állítson. Tehát, ami Jézust illeti, ami Isten erejét illeti, nekünk lehetőségünk van arra, lehetőségünk lenne arra, hogy tökéletes, fethetetlenségben, bűn éljük az életünket. Itt a Földön. Mikor lenne erre lehetőségünk? Hát, hogyha tökéletesen megjegyeznénk mindig minden verset, hogyha tökéletesen alkalmaznánk, és hajlandóak lennénk alkalmazni minden esetben mindenige verset, hogyha mindig eszünkbe jutna az, hogy Isten jóságos, kegyelmes, és az ő ereje az mi rendelkezésünkre áll, azaz, hát ez körülbelül, Száz emberből száznak nem megy. Száz keresztényből meg mondjuk egynek. Mert, mert nem emlékszünk, nem értjük, gyengék vagyunk, elfelejtjük. És azt mondja, azt mondja uh, Júdás, hogy el, erre van lehetőségünk. A feledékenységünk miatt nem mindig alkalmazzuk. És még egy kérdés, mi van akkor, hogyha nagyon szeretnénk alkalmazni, de mégsem úgy történnek a dolgok, ahogyan azt mi éppen szeretnénk. Amikor úgy gondoljuk, hogy tényleg... Imádkozunk rendesen, tényleg emlékezünk Isten akarataira, rendesen, vagy Isten um, ígéreteire, rendesen. Emlékszünk az igeversekre, rendesen. Um, olvasgatjuk őket, megjegyezzük őket fejből. Istenem, miért vagyok ebben a helyzetben? Miért nem jössz? Miért nem segít ez? Hiszen, és akkor e, római levélben azt mondja Pál, hogy, hogy nincs semmi, nem létezik semmi, ami bennünket elválaszthatna Isten szeretetétől. A 37-es versből, a 8-as részben azt mondja, hogy 37-es, de minden, mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Tehát itt is ott van, hogy csak akkor vagyunk képesek diadalmaskodni, hogyha Velünk van, az által megyünk, aki, um, aki minket szeretett, az az Jézus. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszhat el minket az Isten szerelmétől, mely vagyon ami mi Urunk Jézus Krisztusban. Még egyszer, ami Isten illeti, ami Isten hajlandóságát illeti, semmi akadálya nincs. Isten hajlandóságát semmi nem fogja megszüntetni. Azt mondja Pál, hogy sem múltbeli dolog, sem jelenkori dolog, sem jövőbeni dolog, sem látható, láthatatlan, magas, mély, kicsi, nagy, azt mondja, hogy, hogy ember vagy, vagy angyal, sem élet, sem halál, Sőt, mondja, semmi olyan dolog nincs, semmi olyan dolog nincs, ami megváltoztatná Isten hajlandóságát arra, hogy bennünket magánál tartson, akkor miért nem vagyunk tökéletesek? Hát azért, mert szomorú, de néha mi nem akarjuk. Szomorú, de néha mi vagyunk azok, akik olyan helyzeteket teremtünk, amiből már nincs pozitív, nincs jó kiút. És mégis miért? Elfelejtjük azt, amivel az egész kezdődött. Az egész azzal kezdődött, hogy az ember gyenge. Az ember képtelen és az ember nem képes megfelelni azoknak az elvárásoknak. Gyenge, ezért nem képes az önmaga erejéből megtenni dolgokat. Ez az, amiért elfelejtjük. Rajtunk kívül ezt még nagyon jól tudja valaki. Isten természetesen, és hát a mi ellenségünk, aki rendszeresen megpróbálja az embereket, rendszeresen megpróbálja a keresztényeket rávenni arra, hogy ne bízzanak már annyira Istenben, hiszen mi lesz, ha mindig Istenben bízunk? Mi lesz veled? Elveszel, te szegény. Foglalkozunk egy kicsit önmagunkkal is. És akármennyire lehetetlennek is tűnik, mégis néha elhisszük valami miatt, valamilyen tulajdonságra támaszkodva, úgy gondoljuk, hogy nekünk most bizonyos helyzetben nincs szükségünk Istenre. Vagy azt mondjuk, hogy ez tapasztalat, vagy azt mondjuk, hogy ez, ez a saját erőnk, ó, ez egy, ez egy kis helyzet, ez egy... Ez egy Egyszerű helyzet, nem egy bonyolult helyzet, nincs szükségünk Isten erejére. Vagy olyan helyzetet már tapasztaltunk, tudjuk, hogy ez hogyan fog működni. Bármi is az, amiben Isten helyet bízunk, az azt jelenti, hogy nem használjuk Isten erejét, ami a rendelkezésünkre áll. És akár mennyire is lehetetlen. Most én tudom, hogy lelkiekben bólogatunk, igen, igen így van, de megfogadom, hogy én soha. Ha eddig csináltam is, most még jobban próbálkozok, hogy, hogy ne legyen ez, hogy ne bízzak önmagammal, hogy ne legyen olyan helyzet, amikor azt mondom, hogy ja, én tudom, hogy Isten mit akar, vagy én, én, én már megtapasztaltam ilyen helyzeteket, tudom, hogy ez hogyan fog zajlani. Nem, nincs szükségem arra, hogy Istent keressen, vagy imádkozzak. És akármennyire hihetetlen, mi mégis bedőlünk ennek. Mert Valahol nekünk tetszik az, hogy bízhatunk magunkban. És az az érdekes, hogy minél hihetetlenebb, az az érdekes, hogy minél hihetetlenebb, annál jobban tetszik nekünk. És ez nem egy új dolog. Ugye azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy ez a 20. századnak a vívmánya, hogy, hogy, a, hogy a reklámozók becsapnak bennünket, de nem. A művészet történészek megvizsgálták ö, többek között a régi görög szobrokat. A több száz éves, több ezer éves görög szobrokat. Anatómusok, vagy, anatómusokkal. Tehát Anatómiailag is megvizsgálták a szobrokat, és rá kellett jönni arra, hogy, hogy azok a szobrok, amik leginkább tetszenek az embereknek, Egyrészt nem létező izmokat mutatnak, másrészt nem létező nagyságú izmokat mutatnak. Tehát vannak olyan görög szobrok, ahol mit tudom milyen adonisz testű görög isten vagy félisten van, és imitam ott milyen izmai vannak a hátában, meg, és azt mondták az ehhez értők, hogy ez az izom esetleg akkor látszik, ha az ember lehajol valamiért, és akkor emelkedik fölfelé, de úgy, hogy valaki így áll, ez az izom nem látszik. Sőt, ilyen esetenként előfordult az is, hogy ilyen izom nincs. És mégis összehasonlították a szobrokat, ugye mindenféle vizsgálatokkal, meg statisztikusokkal, és rá, rádöbbentek arra, hogy azok a szobrok, amik normális izomzatú embereket ábrázoltak, azok nem tetszettek annyira az embereknek. Inkább az, amin olyan izmok és úgy öm, feszülnek, ami nem is létezik, sőt, úgy nem is feszülhetne egy izom. És akkor tovább mentek és tovább vizsgálódtak, ez már kicsit a reklámnak a része, mármint a reklám szakmának a része, van, nem pont nem, nem vagyok madarász, mármint ornitológus, ezért, ezért nem, nem tudom, hogy milyen madár ez, de egy konkrét madarat vizsgáltak, ami nem tudom, melyik Brit-szigeten él, és piros a csőre. És hát a, a hím madarak azok úgymond erre a piros csőre buknak. Tehát számunkra ezt jelenti a vonzódástárgyát. És hát kitalálták, hogy mi lenne, hogyha ők kreálnának olyan nem létező madarat, csak úgy játékból, aminek kétszer akkora piros csőre lenne. Hát, és megtették. Sőt, kreáltak egy olyat, aminek háromszor akkora piros csőre volt, mint az igazinak. És az összes hím a két bábúhoz tolongott, ami se nem élt, se nem volt reális, de tolongtak. És az élő madarakkal, az élő madárral senki nem foglalkozott. És itt ülök, és azon gondolkodom, hogy milyen hülyék ezek a madarak. Már, hogy, hogy, hogy lehet egy élő madarat fölcserélni egy, egy, egy élettelen, műanyag, eltorzult dologra? És a következő gondolatom meg az, hogy én hányszor cserélem föl Isten élő lelkét az én erőmre? ami se nem élő, legtöbbször nem is erő, és úgy tűnik, hogy minél hihetetlenebb a helyzet, annál hajlandóbb vagyok azt mondani, hogy ja igen, majd én megoldom ezt a dolgot. Azért mondtam, hogy az, a kettő királyokban leszünk, mert a, a kettő királyok 14-ben, van egy történet, ami tökéletesen ábrázolja azt, hogy, hogy, ez, hogy, hogy ez a fajta gondolkodás miként, miként is zajlik, illetve tökéletesen ábrázolja azt, hogy mi miként szoktunk önkéntesen belesétálni helyzetekbe, és aztán... Számon kérjük Istenen azt, hogy hát nem azt mondtad, hogy képes vagy bennünket fedhetetlenül megtartani? De persze akkor már ez nem, nem Istennek a, a gyengesége, hanem a mi butaságunk eredménye. Kettő királyok 14. Felfogok, felszeretném olvasni az első 14 verset, hogyha lehet itt ilyen sokat olvasni és ahol hangosabb leszek, az azt jelenti, hogy fontosabb. Na. Vagy fúrnak. Vagy fúrnak, igen. Joásnak... A Jóákhász fiának, Izrael királyának második esztendejében kezdett uralkodni Amásia. Amásiáról lesz szó egyébként. Jóásnak a Juda királyának a fia. 25 esztendős volt, amikor uralkodni kezdett, és 29 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának pedig jóádán volt a neve Jeruzsálemből való. És kedves dolgot cselekedett az úr szemei előtt, de mégsem annyira, mint Dávid az ő atya, hanem csak úgy tett mint mindent, mint az ő atya Jóás. Tehát Fiatal király, 25 éves, rábíznak egy országot, nagy feladat, nagy teher, és hát valamelyest azért engedelmeskedik az úrnak, azt csinálja, amit az apja, majd meglátjuk itt részletesen, hogy mit jelent ez, hogy itt is, ott is volt, de azért nem volt annyira odaadó, mint amennyire Dávid volt. Tehát magából... A lehetőségeiből még visszatartott egy keveset, nem mindenben, nem minden esetben bízott ö, Istenben. Négyesves, mert a magaslatokat nem rontották le, hanem, még a nép, ö, hanem a nép még mindig ott áldozott, és ott töménezett a magaslatokon. Tehát azért megadta a lehetőséget azoknak, akik még egy kis pogányságot szerettek volna gyakorolni, hogy hát azért legyenek magas helyek, és ott lehessen pogánykodni. Ötös vers. Mikor azután a birodalom közepé, kezében megerősödött, között megölte az ő szolgáit, akik a királyt, az ő atyát megölték volt, de a gyilkosok fiait nem ölte meg, Amint megvan írva a Mozes törv, ö, törvényében, amelyben az úr megparancsolta és megmondta, meg ne az atyák a fiakért, se a fiak meg ne az atyákért, ki ki az ő bűneiért hajoljon meg. Tehát megint... Valamilyen valami ilyen dolgokban, bizonyos dolgokban követte Mózes törvényét, ezért nem csinált bizonyos dolgokat, de hát azért egy, más, egy csomó másik embert meg megölt. Tehát egy kicsit Istenben is bízott, kicsit hitt is Istennek, meg kicsit nem is. Hetes vers. Ugyanő megvert az Edomiták közül tízezret a sós völgyben, bevette Sélát ostrommal, és nevezé jogtélnek ez mai napig akkor követke, követeket küldött Amásia Jóna, Jóáshoz, a Jóákház fiához, aki Jéhunak, Izrael királyának volt a fia, és azt, üzen, azt üzenvény, gyere, nézzük, nézzünk egymás szemébe. Tehát a szomszédos királynak, Izrael királyának küldött egy üzenetet, hm, gyere, mérjük össze az erőnket, mert hát én azért diadalmaskodtam eddig. Tehát egy kicsit többször szoktam ezt mondani, hogy szerintem a magyarban hiányzik egy szó. Ez az, amikor az ember egyre büszkébb lesz, és szerintem ezt úgy kéne hívni, hogy elbüszkül. Sajnos nincs ilyen szó, de most ő ezt csinálta. Tehát egyre inkább büszke, egyre inkább büszke, és egyre inkább bízik valamiben, ami nem Isten. Ugye egyrészt Tesz jót, Isten megáldja őt, megtapasztalja Isten erejének a hatalmát, és egyre inkább erre a tapasztalatra hagyatkozik, minthogy Isten akaratát keresné. Nézzük meg, mi történik. Válaszol ugye a király, és elkülde jóás, Izrael királya, a mássiához, a királyához, ezt válaszolván a bogáncskóró, ez nyilvánvalóan ugye a másia, a bogáncskóra, amely Libánonban van, elküldött Libánon cédrus fájához. Persze ő meg a hatalmas nagy cédrus. Ezt üzenvén, add leányodat az én fiamnak feljességül, de a mező vagyja, amely a Libánonban van, átszaladt a bogáncskóron és eltaposta. Tehát azt üzeni neki a király, hogy hát én bizony, én egy cédrus vagyok, Hatalmas. Te egy kis bogáncs, vigyázz, hogy ne ugrálj, mert jön egy vad, és hát bizony el fog téged taposni. Megverted az edomitákat, ezért fuvalkottál fel szívedben, elégedjél meg a dicsőséggel, és maradj otthon. Mondja neki, hogy figyelj, felfuvalkottál. Felfuvalkodtál. Jobban bízol a tapasztalatodban, mint Istenben. Felfuvalkodtál, maradjál otthon nyugi, nem kell ugrálni. Miért akarsz a szerencsétlenséggel harcra kelni, hogy elessél magad is, és Júda is veled együtt? De Amásia nem hallgatott rá, felvonult Jóás, Izrael királya, és, ö, ö, és szembeálltak egymással, ő és Amásia, Júda királya Becsemesnél, amely Júdában van. De megveretett Júda Izraeltől, és kiki elfutott az ő sátorába. És Amásiát, Júda királyát, Jóásnak, az akház fiának, fiának fiát is elfogta, Jóás, Izrael királya Becsemesnél, és Jeruzsálem ellen ment, és lerontotta Jeruzsálem kerítését, az Efraim kapujától egészen a szeglet kapujig négyszáz singre, és elvitt minden aranyat, minden ezüstöt, és minden edényt, amit találtott az úrházában, a királyházának kincsei között, és kezeseket is vévén ö, visszatért Samáriába. És azt mondja neki, az ellenfele, akit provokál, azt mondja neki, hogy nyugizzál, nem, nem, nem kell ennyire elbizakodni, nem kell ennyire felfuvalkodni, mert baj lesz a vége. És itt van, mi történt? Harcolnak, elveszíti, és három nagyon fontos dolog történt. Egy. Jeruzsálem falai lelettek rombolva. Nem volt többé védelem. Kettő kincseket vittek, ellopták. Három rabokat. Rabokat vittek, rabságba kerültek. És nagyon sokszor mi számon kérjük Istenen azt, hogy miért érzem én úgy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy rabságban vagyok? Miért érzem én úgy, hogy, hogy megfosztottak a kincseimtől? Hát nagyon sokszor lehet, hogy azért, mert önként és dalolva megyünk bele ilyen helyzetekbe, amikor mindenki azt mondja, hogy nyugizzál. Nem kell annyira bíznod saját erődben. Istenben kéne bíznod. Nem a tapasztalatban, nem a saját erődben, nem a saját lehetőségeidben, vagy a saját szépségedben, vagy a saját jóságodban. De, mint ahogyan előbb is mondtam, minél lehetetlenebb a helyzet, néha annál jobban hiszünk önmagunknak. Múltkor is elbuktál, nem baj. Most, mai. most még hihetetlenebb a helyzet, még lehetetlenebb a helyzet, még valószínűtlenebbek a körülmények, most majd sikerülni fog. De ha most nem, akkor már a következő alkalommal, és ugyanígy jutunk el oda olyan helyzetekbe, amiből már nincs jó kiút. Gyenge vagyok én. Én nem bírok bármit megnézni a tévében, de nem baj, ezt most megnézem. Én nem bírom a piálást, de nem baj, most iszok. De tudod, hogy nem bírod? Számodra ez lehetetlen. Nem baj. Most sikerülni fog. Most le fogom tudni küzdeni. És lehetetlennél lehetetlenebb helyzetekben megyünk bele, és az lesz az eredménye, hogy egy. Nem lesz többé védelmünk, mert lerombolódik. És azok a dolgok, amik, amik régebben, korábban zavartak bennünket, már nem zavarnak bennünket, mert nincs, ami védjen bennünket. Lerombolódott a védelmünk. Szavak, amik régen bántottak bennünket, vagy bántották a fülünket, most már nem annyira bántják. Dolgok, amiket, amiket máskor megemlíteni sem mertünk, most ott vannak a nappalinkban, és, és az egész családunk látja őket, mert fölkapcsoljuk a tévét, és megmutatjuk mindenkinek. És ez nem Istennek a hibája. Ez nem Istennek a hibája. Ő ott van hajlandó bennünket fethetetlenül megtartani. De mi szoktunk ilyen helyzetekbe belemászni. És mi a következő? Elrabolják a kincseinket. Elrabolják a kincseinket. Ha átadjuk magunkat mindenféle dolgoknak, akkor ne számítsunk azzal, hogy túl sokáig megmaradnak a kincseink. Azok az értékek, amiket Isten belénk helyezett. A tisztaságunk, a szépségünk. Egyeseknél csak lelki értelemben, ugye? De ne számítsunk arra, hogy ezt túl sokáig meg tudjuk tartani. Ez is az átverésnek a része, ugye? Mert azt mondjuk, hogy, ja igen, mindenki más elveszítette a kincseit, én nem fogom. Emlékezzetek, minél lehetetlenebb a helyzet, annál inkább hajlandóak vagyunk bízni benne. És előbb-utóbb rabok leszünk. Előbb-utóbb rabokká válunk. Ezt majd egy picit később. És nagyon érdekes, hogy ezt, ezt Biblia nélkül is felismerik az emberek. Néhányan, hogy mennyire, mennyire, mennyire, bután viselkedünk ilyen helyzetekben. Van egy, van egy, kedvenc humoristám, aki, aki elmagyarázza, hogy néha, vagy elmagyarázta, és szerintem ez az egyik legérthetőbb magyarázat, hogy, hogy hogy mennyire bután viselkednek az emberek néha ilyen helyzetekben. Most idézek, azt mondja, hogy persze a férfiakról beszél kizárólag. Tehát azt mondja, hogy hát nem, is, nem is lenne szabad elmondanom, de az összes férfi valamilyen szinten úgy gondolkodik magáról, mint egy kisebb fajta szuperhősről a saját környezetében. Amikor felnövekszünk, és ilyenekről hallunk, hogy Superman, meg Batman, meg Pókember, ez nem fantázia, ezek az opciók. Ezek a férfi ember opciói, hogy én most melyik is leszek. És azt mondja ez az ember, hogy A tökéletes példája ennek, elmész, és veszel valamit az áruházban, matracot, vagy valamit, fölkötöd az autó tetejére, és megindul a férfi ember, ugye leköti, ráköti oda, megindul a férfi ember, és hát sokan ugye, úgy vezetnek, hogy kidugják a kezüket, és fogják a matracot. És azt mondja ez a humorista, hogy mekkora idiotizmus azt gondolni, hogyha ha megyek 60-nál vagy 80-nál, és a szél belekap ebbe a matracba, és elszakad a kötél, akkor majd én a karommal, a karommal majd én tartom a matracot. És nevetünk. Pedig hányszor gondoljuk magunkról ezt? Ó, oh, ne, nem kell most ne álljunk le azzal, hogy imádkozgatunk, majd én a karommal tart, én majd tudom. És lehet ez tapasztalat, lehet ez fizikai erő, lehet, hogy azt gondoljuk, hogy bölcsek vagyunk, de ott állunk, és azt mondjuk, hogy majd, majd én. És ezt gondolta, Amacjá, ez a király. Az én karom. Majd le fogjuk győzni a szomszédos királyságot. Majd még nagyobb úr leszek, majd megmutatom, hogy az én karom milyen erős. És mi lett az eredménye? A védelem megszűnt, a kincsek. Elettek el lopva, vagy el lettek rabolva, és rabságban éltek az emberek. Rabságban éltek az emberek. És nagyon szomorú, nagyon szomorú, de Isten hajlandó néha megengedni, hogy ez történjen. Nagyon-nagyon szomorú, de tényleg a római levélnek az első részében Írja le ezt Pál. Azt mondja, hogy vannak, akik megismerik az igazságot, de elfordulnak ettől. Tudom, hogy gyenge vagyok? Igen. Tudom, hogy önerőmből nincs lehetőségem mindenre? Igen. Tudom azt is, hogy annak a lelke nélkül, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, én Képtelen vagyok engedelmeskedni Isten akaratának? Igen. De néha mégis elfordulok ettől. És néha esetenként Isten megengedi azt, hogy jó, akkor tapasztald meg ennek a következményeit. Tapasztald meg a következményeit, úgymond csőstül. Rombolódjanak le a falaid, a védelmi vonalad, lopják el a kincseidet, és legyél rabja annak, amit csinálsz. És itt a római levél első részében Pál háromszor írja azt, hogy Isten átengedte. Valószínűleg, hogy nem örömmel, illetve nyilvánvaló, hogy nem örömmel. De Isten azt mondta, hogy jó, ha te ennyire ezt akarod, ha te ennyire meg akarod mutatni, hogy majd a te karod, milyen erős, akkor tessék. Tapasztald meg a következményeit. És ezek a lépések, amiket itt leír, nagyon érdekes, mert három, háromszor mondja azt, hogy Isten átengedte az embereket ennek, és három különböző dologra vonatkozik. Itt konkrétan ez a helyzet, amit Pál leír, ez a palá, paráznaság, paráznaságra vonatkozik. De hadd nézzük meg. 21-es vers, első rész 21-es verse. Mert bár az Isten megis, Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem neki hálákat nem adtak, hanem az ő, ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, az ő balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek. Az örökké való Istennek dicsőségét felcserélték mulandó embereknek, és madaraknak, és négylábú állatoknak, és csúszomászó állatoknak a képmásával. Amikor ezt olvasom, azt gondolom, hogy ez hihetetlen, hogy az emberek ilyet csinálnak, aztán meg eszembe jut, hogy minél hihetetlenebb a helyzet, annál hajlandóbbak vagyunk néha elfogadni. Annak okáért adta is őket Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. Ez az első. Azt mondja, hogy adta Isten őket, hogy egymás testét megszeplősítsék. És ez az első lépés. Azt mondja Isten, hogy lelki értelemben ez az amácia féle történet a következőképpen zajlik. Először megengedem a testiekben megtapasztalt ezt. Először átengedlek ennek. A következő lépés, 25-ös vers, mint akik az Isten igazságát hazugságá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyet, aki mindörökké mind áldot men. Annakok helyett adta őket Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszony népeik is elváltoztatták a természetes folyását természetellenesre, hasonképpen a férfiak is elhagyták, elhagyván az asszonynéppel való természetest élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal, fert fertelmetlen kedvén, és az ő tévegésüknek méltó jutalmát elvevén önmagukban. Azt mondja, a másik dolog az, hogy érzelmi szinten is átengedlek benneteket. Az első lépés az, hogy úgy, és, és úgy gondoljuk, ugye, hogy én képes vagyok itt megállni. Nekem ez. ehhez a bűnhöz én nem kötődöm, ez nekem csak egy, egy fizikai dolog. És Isten azt mondja, igen, ez, a lépés, ez az első lépés. Először ennek engedlek át. A következő lépés az lesz, hogy emlékezzünk a király történetére, a, a, az első veszteség, az volt, hogy a védelmet Jeruzsálem körül elveszítették. És a következőképpen zajlik ez az embernél, ahogy ilyen itt írja Pál. Már nem csak fizikailag vagyok része ennek, hanem érzelmileg is kötődök hozzá. Elkezdem szeretni ezt a bűnt. És azt, ami eddig zavart, nemhogy nem zavar, hanem már szeretem. És mi a következő lépés? 28-as vers. És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azoképpen adta őket az Isten méltatlan gondolkodásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. A harmadik lépés, ugye egyszer volt a testi, érzelmi, és a harmadik lépés a mentális. Már a gondolkodása is megváltozik az embernek, és jogot formál arra, hogy ő ebben a bűnben éljen. És, és úgy indulunk neki, hogy rám ez nem lesz hatással. Az én karom erős, majd én megmutatom, rám ez nem lesz hatással, esetleg fizikai hatással. És ez az első lépés. A következő lépés az, hogy, az, hogy már érzelmileg kötődök hozzá a, a, a, a városnak, Jeruzsálemnek a falait lerombolták, úgy mentek, jöttek az emberek, ahogy csak akartak, az ellenség kibe járhatott. Azt mondja Pál, igen. Szellemi értelemen a következő lépés az, hogy mi kötődünk ehhez érzelmileg. És a harmadik lépés, már a gondolkodásunkban is, mentálisan is kötődünk ehhez a dologhoz, azaz rabjaivá váltunk. Ennek a bűnnek. És már, már el sem tudjuk képzelni az életünket enélkül a dolog nélkül. Miért kellett nekem arról lemondanom? Az az életem szerves része. Tehát egy bűn? Hát akkor is. Nekem jogom van hozzá. Mert Pál azt mondta, hogy minden szabad. Hát azt is mondta, hogy de nem minden használ. És visszatérve Júdáshoz, azt mondja, hogy Isten képes fethetetlenül megállítani bennünket az ő jelenlétében. Élnünk kell ezzel a lehetőséggel. Vagy inkább átfogalmazom, ezzel a lehetőséggel kell élnünk. Ez nem egy az opciók közül. Hogy esetenként akarom, másik esetben majd akkor bízok Istenben. Ez az egyetlen lehetőségünk. Az, hogy annak a lelke, aki feltámasztotta Krisztust, megeleveníti a mi testünket, és ahogy a Júdás mondja, képes fethetetlenül megállítani bennünket Isten színe előtt. Bármi más, legyen az akármilyen bölcs dolog is, akárhány éves keresztény tapasztalat, és ezek lehetnek nagyon jó dolgok, de Isten erejéhez képest pici, kevés. összehasonlíthatatlanul gyenge Isten erejéhez képest. És még egy utolsó gondolat, ha Isten erején kívül, a szent lelkének a munkáján kívül lenne bármilyen másmilyen út, akkor Krisztus teljesen fölöslegesen halt volna meg a kereszten. Ez a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy mekkora butaság Isten erején kívül bármi másban bízni. Hiszen háromszor imádkozott, hogy ha van más út, akkor ne kelljen kiinni a, a keserűségnek a poharát. Kiitta? Igen. Mert nincs más út. De úgy tűnik, hogy... Minél lehetetlenebb a helyzet, minél kilátástalanabb a helyzetünk, annál hajlandóbbak vagyunk elfogadni, hogy majd a mi karunkkal, majd a mi tapasztalatunkkal, majd ami fene nagy intelektusunk segít nekünk abban, hogy ezt a helyzetet áthidaljuk, minekit most imádkozni. Minekit most Istent keresni. Sajnos az eredmény tényleg az, hogy, hogy vagy, igazából nem vagy, hanem lerombolódnak a, a védvonalaink, és ellopják a kincseinket, és rabjaivá válunk ennek a gondolkodásmódnak. Na hát ezzel az örömteli gondolattal szeretném befejezni az egészet, hogy Isten... Képes bennünket fethetetlenül megállítani, vagy az ő elé állítani. És nem az ő hajlandóságán múlik, hanem a miénken. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy, hogy a te erőd, a te hatalmad végtelen és te minden ható vagy. Köszönjük azt, hogy a, annak a lelke, aki feltámaszott a Krisztust a halálból, képes a mi hal, halott testünket feleleveníteni. Segíts nekünk, Urunk, ezt alkalmazni. Segíts nekünk abban, hogy, hogy benned bízzunk, téged várjunk, Hozzád imádkozzunk, és akármennyire is nehéz, néha mondjunk ellent az emberi megtapasztalásnak, az emberi bölcsességnek, annak, amit éppen érzünk, és bízzunk benned. Imádkozunk azért, hogy az, az életünk minden napján, Belé tudjunk kapaszkodni. Hozzá tudjunk kiáltani. És tőled várjuk az megerősítést. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen.